بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم او كل چوي ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابي اخفل طارطا وقومي اخفل قومطا انني يقينا ظراا من مما تزون ذبي زاريم اغ چانه چې تاسوې بندې کوي ال الذي مګر اغ ادغ نه بزاره نهیم پهطرهې چې ځ پیدا کړړیم په ان نهو یقین اغسي ماطب به لاه خي زر ش ما طب به لاروښي واجهله او وي ګر ز ولو دا پاتې کړله ده کلمة تن کلمة باقیتن پات باقی فی اقیبی ہی پا اولاد اغاکی بی ذارتیاد مشریکینونا داد اغا پا اولاد چو گردول لعلهم ددی دا, دا پارچ دوی یرجعون اگر زیانی دا گمراحینا بل متاتو تو بلکه ما پایدی ورکڑی دی دنیا ها اولائی دویتا و آباؤهم آود مشارانو دو دویتا پایدا مزید دنیا نو ورکڑی دویتا و پلارانو تا حتی تردی پوری جاهم الحقو چراغی دویتا حق توحید رشتیات دین و رسول مبین او رسول اخکار بیان کون که اخکار بیان کون که رسول می گولی گر گو، و لما او هر کل جراغی دوی حق قالو او یلدوی هادا سفرون دا جدوده و انا او یقینا منگا بیهی پدی بانده کاترون انکار کون کیو کفر کون کیو وقالو او یلدوی لولان الزلا ولنازل شو هادا القرآن دا قرآن کریم علا رجلن په یو سړیبانې م الق چا د کولونا او من چې لدي یو تا په یو مک او غم ی سموننا آیا د تسیم راحمتته رد کا راحمد را دستا نښو الله و موګ کاسمنا باناغم تسی کړړدي دد په م کې پی الحیات الدنیا پا جند دنیاوی کی سوچ مالدارا کڑ دے سوچ غریب کڑ دے ورفانا او کورتا کڑ دے منگا بازو ہم بازی دو دینا فوق بازن دے بازو دے پاسا درجاتن پا درجو که سب علمیت لیا سرا سب پوی لیا سره سب مال لیا سرا لیتخید بازو ہم تپارد چې چونی سی بازی دو دینا بازن بازو لرا سخور په خدم ګاران سخور خدمګاران یا سخوریا پرټکو م سرو دی وه رحمت او ر دی او رحمت در رب استا قرآن دی ستا چېخورآې پاک دی خیرون غوره دی ډیر مما یا جمعماون غ چې دوی جمع کوي د ټولی دنیا نه چې دنیا والا جمع کوي هغه نه دا الله کتاب خوران چې خیر دی دیر بیتر دی تاتا و لولا او کچیر نوی این یکونن ناسو او کچیر تا نجوڑی خلک خلق این یکونن ناسش نبکی خلک خلق امتن واحدتن یوڑ دلی یعنی پا کفر باندی لجعلنا نخامخا گر زولی بو منگا جوڑ کری بو منگا لی من یک پرو اغه چالاره چکو پر کوي بیر رحمانه پر رحمان ذات باندي ده الله یعنی مهربان ذات باندي کو پر کوي لبوتهم تو پار د کوټو ده اوي کورونا ده اوي څو کوفان څو کوفان چتونا منت عزتن ریسپینو زارو و ما عارجا او اندر پاي پونه جنې علیها باغبان یظهر دو ورخی دوی ول بویو دین او دو پار دی کوټو دوی ابوا بند و سرورن او کټونا چوکای تخته علیها باغبان یتکیون چ دی آرام کای تکیه لگی و زخرفن او ورکڑے بو ما سرز مناتا دا دا خلق ټول دي دینه نشي دا خطر نهي نو کوفارو د پاره بداغي کوټه د هغه دروازه د هغه د ناس ته زاید تخته او کټونا دا بده سرود استونه کم وا ان ذالکا او ندي دا ټول لمما مغر متاول حیات الدنيا لقمزه د جونده دنیا دی متاول حیات د لڅاګه د جونده دنیا را والاخرتو او اخرت چه د عند ربک پانی زرا بیسټان المتقین دی د پاده متقین او تقواوال وګاره چې پاري ذکر دې شیر کو دې کوفر او دې دات او رسوماتو خلاف الله پاک د حکمونو و میاشو او چا چې کو پټی کړلې استرګي یاش اچ سپ شمکور تا وې چې ما خان نورستا نظر پہ نه لږي مانا دا دا ومن یاشوانو ذکر رحمانی او چاچی لگی سترگی پتی کری دا ذکر در رحمان ان ذکر رحمانی ذکر د رحمان نا قرآن دی میره بان ذاتنا سترگی لندی فیزان شمپور کا نو قیز لهو نو چخ باو لگو پا دا پسی شیطان و شیطان مانا دا شیطان و سرم ملگره کم پا خوان و دغ شیطان لهو ددل پارا قرینن ملګری وی, او یقیناً وی و انهم یو یقینن دوی لا یسدونا هم کما ک اړوی دوی لړه ان سبیل د لارې د حقنا د توحید او سنتنا د اسلام د لارېنا اړئی و یحسبونا او دوی ګمان کوي انهم یقینن دوی مستدون هدایت والا دی پسما لار روان دی دیوران ګمان کوي چې مون پسما یو حتا تردی پوری اذا جاءنا کہ کل راشی مونتا قال وی یا لیتا های ارمان دے افسوس دے بینی و بینکہ چ پمئن زما اوس تا کہ بودل مشرقین مشرق و مغربو ذ شیطان تے وی وہ شیطان زتا خطا زما اوس تا لریوالے عمر مسافہ ور ساتو نو پڑے وتا وَبِئْسَ الْقَرِينُ لَوْ كَانَ دَيْرَ نَكَر عَمَل كَرِي وَبِئْسَ الْقَرِينُ فَاسْبَدَ دَيْر مَل كَرِ بَد قَرِين مَل كَرِ بَد, بد وَلَيَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ أَوْ حِجْرِ بَنَ پدَر نكري تاسو تا نن قرآن إذ ظَلَمْتُمْ كَلَج تَصُ الظُلْم ياني شرك کړ رے أن دا خبره تاسو ته عذاب مشترک با آزاد کې بشري کيي چې تاسو دنيا کې شریک کړې تاسو به دلته جهنم کې یو شان آزاد کې يې افا ان تسمع ثم ايانو تو او ور ول کولي شي کڼو تا تا او ته دل عميا يا هدايت ور کولي شي او هغه چاته چې وي في دال فا گمراه اختاره که تصمولشه نا فا امانو کچرته نظهبن بکا و منگتا یعنی وفاد دکو فا انا منهم نا یقینا منگا دو دوینا منتقمون بدلاغستن کیو دوی منگا بچکی که کتا دنیا نا بوز و وفاد دکو نو دوینا بدل اخلو او نوریان نکا او یا و اخایو تا تا الذی اغعظ و عدناهم چې واده کړې دا موږ دوی سره ف ان علیه یقن موږ دوی روه عذاب باندې مقتدرون قدرت لرو عذاب ورکول شو خدات لرو پس تم نو نو کلکونی سا بالذی اغا کتاب وحی الیک جوهې کړی شی ودا تا قرآن انَّكَ يَهْدِي قِيَنًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پلار نگ باندې سي دلار باندې تو وَإِنَّهُ أَوْيَقِنًا الد قرآن كريم لَذِكْرٌ لَكَ خَامَقَان نسيحت د استاد پارا نسيحت د ذکر د تعالرا ولِقَوْمِكَ اُستاد القوم د پارا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زِرْدَا چِ تَاسُونَ بَا تَبُوْسُ اُقْرِشِ وَسْأَلْ یعنی مانا راچ قرآن استعیزت دی تا دی قومی زد دی او تَاسُونَ با پختن کیجی خامخا وَسْأَلْ او تَبُوْسُ اُقْرَتَو من دی اغچان ارسلنا کلی گلی دی مونگا من قبل گستان مخی من رسول نارسولان زمونگا پیغمبران اجعلنا دا کا چې آیا ګرځولی دی مونگا مین دون الرحمانه بغیر دے الله پاکنا بغیر دے الله پاکنا سوا دے رحماننا آل نور وا داران نور مددگاران دے نپاو دے zarar یو بدون چې داوی عبادت کولی شي کوم پیغمبر دا خبر کړی دا چا تو مونږ دا ویلی چې سر الله الرحمات او ای بعض کوی ولقد او يقینا ارسلنا من ليغليو موسى عليه السلام باياتنا ومعجزاتهم سرا معجزات ورګړو ليغليمو الى فرعون فرعون كا ومالئهه او غتانو دقوم دغه تا مالدارو شهرې معتبر خلقوتا فقالوا او موسى عليه السلام اني يقینا رسول رب رسول ربت مخلوقاتون ایم اللہ پاک زر رسول را لگلیم فلمان و هر کل چجعاهم راغی دویتا بے آیاتنا پا موجزاتو زمان سرا اذا هم نناسا پا دا ینی پا دغ منها داغی موجزونا یز حقن خندائی کولا موجزو پوری خندائی کولا کو وی خندلی مسخری وَمَا نُرِيهِمْ أَنَّ خَيْمٌ دِيتَا انِنْ نُقُودَلَمْ دِيتَا مِنْ آيَتِنْ هِيَ سَوْ مُعْجِزَة إِلَّا هِيَ مَغَر أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا چَ غَطَبَ وَد مَلْغَرِي دِ أَغَيْنَا مَخْقِنِينَه بَرُسْتِ مُعْجِزِ بَرَاغِ أَغَبَ سَخْتَ وَغَ مُعْجِزِ دَسُورِ تَارَقِ تِرشِو چِوِي نَ وَ طُوفَانُ صْبَغِو دَذِكَرِ كِ الله پَک وَ وا اخذناهم بالعذاب او نیول یوم دوه لره په عذاب سرا لعلهم یرجعون دوی د گمراهی نا وقالوا او ويل دوی یا ایها الساهر او جگ غرا او دولنا وغلمند پارا ربک دربخلنا بما هدا اندک بما بدی ا هدا چ وادې کړه داین اندک تا سره تا سره چکم واد الله کړه اغه الله نن تمونږ پر سوالو کا ان نا یقینن مونږ لا مهتدون نیمونږ به هدایت قبول کړو لا مهتدون مونږ به تا خبره قبول کو هدایت به قبول کو فلما نحر کلا تشفنانهم العذاب چې لړکړو مونږ د دوی نه عذاب اذا هم نو ناسا پا دوی پا دغا وقت کی دوی ین کسون وادبه ماتا ولا چه کل بللوز پوره کې دو باندې شده بللوز ماتاو ونا دا فراونو او آوازو کرو فراون فی قومی فخفل قوم کی قال اوی الفراون یا قومی ازما قوما علیسلی ایا نشتمالر ملک مصرر باچای د مصر ضد باچا د مصریم وا هاذال او دا ویلی چی دی دا ویلی د نه روناهم تجری مین تحتی ویگی لاند حکوم زمانہ زماپو حکوم دا, زمان دا چلیږي اپالا تو بصیرن آیا نتاسو نوی نئی ام انا خیرون آیا زو من هاذ اللذی د دې سړینا هوا مهینون چه ده زلیل ده اصپک ده ولا یکاد و یبین او نده نزدی چه کار خبره اکده خپل پل مدعان نشی ثابت وله نو زخیم ده ده مساقه ده شارتن وی فلاولا نوولی نشی القی غرز ولی علیه پده بانده فلاولا القی علیه نوولی نشی غرز دلی پده بانده پا موسا اس سیراذل کله بنګله من سرو سروزرو او جا اماه الملائکتو او یا نرهی د سر ملائکن ملائک د ور سره راشی مقترنین چې سپونه یې تړلی وی یو بل پسې سب تړلی نو یا پدې د دمر مالدار چې د سروزرو بنګله یې پلاس کیه سیرا کله او یا د ور سره ملائکه راشی <تصفيق> ده سبوت پسته بود نو اللہ وی پسته خفا نو دوکه اکرو قومه قوم اقبل دیکران پسته خفا نو سپکی که قوم اقبل پا اطاوووو نا وی ده ده تا بیداری اکرا این نهم یقینا اوی کانووو قومن پاسقین قوم نا فرماندی اللہ مخالبین فلمانو هر کل چه دوی آس پونا چه خفا منگا غم جمع کرو لومنگا انتقمنانو بدلم و واضستال منهم دو دوینا اللہ پاک در نسبت زان تکیه چه منگ خپکنه موسا خپکنه دست شو چه زی خپکنه لگه موسا, موسا خو مالی کلیو فلما ما سفون انتقمنا نو هر کله چې دوی خپک رومنگا خوسی کرو لومنگا انتقمنا منهم بدلم و من بدل واضستال دو دوینا فا اغرقنا فا اغرقناهم اجماعی نو غرق للمنگ دا تول تول نکو بو که غرق را فجعلناهم نو اگرزو المنگ بی سلپن تیرشیوی نمونا سلپن تیرشیوی یو نمونا و مثلل للآخرین او عبرت دا پار درستانو اغیو خلقو دا, اغی خلق دا پارا تیرشیوی نمونا شوا او رستانو خلقو د پارا یو عبرت شوا ولما ضرب ابن مریم او هر کله چې ذکر کړي شذید مریم عیسی السلام مثلا د مثال په طور باندې اذ اذا قوم کا نو ناسا پا دغه وخت کې قومه ستا منه دتی وجنا یصدول او ری شور جو شور کوي چې کله بیان عیسی السلام کې نو خلق شور کوي یصدول <تصفيق> اله ولتوی شور تولتوی د دی ونی نشی دایلا شور کای وقالو او وید االهاتنا آیا زمونغا مددگاران زمون معبودان خیرن وغرادی ام هو یا دی ما ضربوه لکا نہ بیان ایتات دوی ما ضربوه لکا نہ ذکر کای دوی تا دا دو خبر إلا جدلن مگر دز ضد پارا چې جنگه پارا جګړې ده پارا بلګو بلکې دوی قوم داسې قومه خصیمون مار بلکې د قوم جګړمار د جګړې جوړې انو هوا نه دی دا إلا عبدون مگر یو بنده انعم ناج نعمت کړو مونږ علیه پاغ باندې علی إسهل سلام وجعلناه او غر زول مونږه غلرا مثلا یو نمونه لبنی اسرایل د پاد بنی اسرایل او لو نشاء او کچره وغالو مونگا لجعلنا منکم نو خامہ قوب گردشتا سونا نو پیدا وکړو ستا سونا یعنی ستا سونا معنا کړه لجعلنا منکم تو پیدا وکړو ستا سوبا بدلکی ملائکتا ملائکۃ الارض پرځ مګی یخلفون تاسو پا زائبو اسی جی، ستاسو صوبا ظایب پا او سیږي تا صوبا ظایب خلیفګانی پاتې وای تا صوب او الله وکم او غاړو تا صوب الله رکم تا صوب پر ظایباندی بدل کی ملایکی پدیز مگه کې و پاتې کم وا ان و یقینا صلات و سلام لا علم لساته خامخ خَام نقد قیامت دا پلا تم ترن بها مشک مته پ یا مت کے او تابعداری او کله زما هاذا سراتالمستقیم دا لارنی غدا تابعداری جننہ او نقشہ پیغمبر را سیدا لار دا, دا ولا یصدنکم الشیطان او وعدن اروی تاسو لار شیطان ضد حق بننا وانا تاسو شیطان انه دا شیطان لکم تاسو لار دے ادو ومبین دشمن اخکارا ولما جا او هر کل جراغی عیسی علی صلات و سلام دل بیناتی پا اخکارا دلیلونو سرا پا اخکارا موجزو سرا قال اویل او قد جیتو کن یقینا را وڑی دے ما تاسوتا یعنی را غلیم تاسوتا عیسی علی صلات و وی دل حکمت دے پوی خبر حکمت دے پوی خبر من ترا وڑی دی حکمت دے ترا وڑی دے ول او او دل پارچې ز وضاحت او کلم بیان کملکم تاسو تا باز الذی د بازي اغه خبره تخلفون فیه الجت اختلاف کاوی پاږي پتق الله او یریګه الله تعالی نا و اطیعونی او تابع داری زما ان الله یقینن الله پاک هو اغه الله ربی رب زما دے وَرَبُّكُمْ وَرَبُّ السَّاسُدِ ورب زَيْم پاله لې مو تاسوم پاله لې يې زمام حاجت روا د تاسوم حاجت روا دي پا بوجو نو بندګي خاص کړې الله ته عبادت او بندګي خاص وي ها ذا صراط المستقیم دالار نه غدا بندګي د الله پخ تلفل احزاب او مختلف شولې ډلې ميم بينهيم پمای زخل کې وایل نو حاله قد د طببع ده للذ نه ظلممو غې کسانو دپاره چې زلمې کړې ظالماندي من عذاب یو من علیم د عذاب پ ورضې در دنا کې نه هل ورونه انتظار نه کو تو الله مګر کوي السااعه دقیمتتو هل ورونه இல்ல ساعه د انتظار نه کوي مګر کې د قیمتتو ان تې کرا بشی دویتا دا قیامت بغتتا ناگانا ناسا فا وهم لا يشعرون او دویبا نکویی الاخل لاو دوستان با یوم ایدن پا دا غورز که بادو هم بازی دو دوینا لبازن دا پا دے بعضو عدو و دشمنان بشی قیامت بورز با دوستان دشمنان جا ته تا دا سویلو الا المتقینا مګر دشمنان مشنان بننې کیې متقین دیندار خلګه پریزار او اووبو ویلی شي دویتا یا ایباده ای زما بنگګانو لا خوفن علیکم اليوما نشتل ویرا پتا سو باندې نن اورز ولا انتم او نه پتا سو دهزن غم جن کې گئے الذین امنوا اتسان را راولې دے بایات ینا با یت نو زمونگا وکانو مسلمین او دوی مسلمانان غاړي خدونکو الله تعالی دار او دولل جنتا داخل شی جنتا انتم تاسو وا ازواجکم او جوړه تاسو یعنی دیبیا نس تاسو ملګری توخبرون نعمتون بدر کی دیش خوشاله خوشاله بهي توخبرون خوشاله خوشاله یطواب علیهم گرزولی وشیف دوی بانده بی صحاب کاسی من زہب دسروزرو و اکواب نو گلا سنا و تیها او فاغی که ما تشتہیح الانفسو اغسی زنا دی چه غواڑی دو دوی نفسونا و تلظل او مذیب ری عقلی سترگی دو دی یخی جی بسترگی دو دی وَأَنْتُمَوْ تَاثُبَ تِيهَا بَاغِيْكِ خَالِدُونَ هَنِيشَ بَيَيْهِ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي او دا اغ جنت تے پورستو موحا چه ترکڑشو تاسو تا دیما کنتم پا وجد اغی عملونو تاملونج تاسو کول عمل په بدل که اللہ تاسو لجنت درکڑا لَقُمْ فِيَا تا سولرا پاگیتی ان په جنت کې پاکه حتن میوی دی کثیراتون ډیری ډیری میوی دی منه بعضی داغین تاکولون تاسو خوړی انل مجریمین یقینا مجرمان ګناغاران پکې عذاب دی عذاب جهنم په عذاب جهنم کې خالد همیشبې لا يقطر لبشی کمیده نو همدو دو نهواغم واغم پېې او دوی بهپغې کې موباون ناو دوي خلاص نه خلاص نهدي ومالم ناغم او ظلم نه دی کړې مو په دوی باندې واللاچ لکنل کاو دا خلک خو دوی ظلم کوون کې دوی ظلم کووننا او اووا و پې دوی یا مال اے مالکا دے دوزخ خرصو گدارا لیقضی علینا ربکا پیسل دے مرگ اکڑی پا منگ باندے اسطار رب لیقضی علینا ربکا پیسل دے مرگ دے اکڑی پا منگ باندے رب اسطار قال اُبو ویدہ سو گدار دے جہنم مالک اِنَّكُمْ یَقِنًا تَاسُبَ ماں کی سونہ اشاری پاتے کے گئے بدلتا لقد جئناكم يقينا راوړې دې مونږ تاسو ته بل حق حق مونږ راغلې تاسو په حق سره ولکن لګل اکثرکم ډېر تاسو نه لې حق حق لرچاري ګول بدګنونکي وي ام ابرمو اياك لك کړه مودا ام ابرمو اياك لك کړه مودا امرن يو مبرمون یقیناً مونگم کلکوون کیو ام یخصبونا ایا گمان کئی دوی انا چه یقیناً مونگا لا نسمو سرهم چه نا اورو پتی خبری دو دوی و نا جواهمو جرجی دو دوی دو دیسو گمان دی مونگا نا اورو نوینو بلا بیشک که خام خاولینا و او ملیکی زمونگا لدائی هم دوی سر دی یک توبونا چلی کل کئی ملائکی ارس حالات دی خبری حالات ملائکی لیکی قل تووایا انکانا کچر تاویل رحمانی دا رحمان دا پارا یعنی الله دا پارا ولدن زامن ولد فانا اول العابدین نزبا غوم اول بندگی کون کے دی آغا کجا اللہ پاک اولاد وی بل مددگار وی زبا روم وی دی غطا بی داروما سبحانه پاک ده رب سماواتی رب ده اسمانونو والعرد و رب دزمکی رب العرشی رب ده عرش اما یسیفون ده اغا خبرونو چه دوی بیانوی ده اغا پا بارکی فظرهمنو پریک دردتو دوی یا خودو چه ورنانوزی پا باطلو خبرو کی و یا لعبو اولو بے حته سرغې پورې ی لاکوو چې مخامامخ بهشي یو مغملدي هغه وررض د دوی سره چې دوی سره یوهدون واده کولی شو وکوول اوله تاله اغ سې پسمي چې پاسمان کې اقغ واګدار دی پاسمان کې د هغې پار چلیږي واتل ارودي او فزمکه کې اعلاقغون وادار دی پس مگه کې کوم د هغه واقداري واقداري چلےږي اختیار چلےږي اسمانونو کوم اداره پس مگه کوم اداره اسمان کې متصرف دي پس مگه کې متصرف دي التا اسمان کې حکم چلےږي پس مگه کې حکم چلےږي او هو الحکیم او اغا دې الله حکمتونو والا دې پو دې په هر شيز باندې وتبارک اللذی او بر والا د اغ ذاه لهغ چې هغه د پااره ملکو سوااتې با شيءسمانو هغه په اختیار کې بعد شسمنو دی وال ا او دسمم کې دی وما نوما او د منزهدي د دوواړو کې چې دا دیم اختیاره لا لاس کې دی دو او خاص الله سره ال الماعې علم, علم د قیامت دی ولي هطورو جاون او خاص اغته به اوګرزولی شي تاسوو واللا یم لک لري او وس نه لري تعاقت نه لئ مالکان نهديار کسان چې دوی دوونه مندونې کې چې دوی وطیم رامدد شووي سوا د الله تعالانه حاجونه غواړي معددونه غواړي سوا الله نه ا شپته وس کې کولو چه دا پارا ایلا مگر سپارش بکی من اغسو که شهده دیل حقی که قراری کریوی دی حقی خبری دی توحید و هم یعلمون او اغوی علم لری دی اللہ با توحید ولیک ولین سآلتهم او که چیر پختن او کری تا دو دوینا تا پوسو که دوینا من خلطهم چه چا پیدا کری دی دا شفعا چې چاته سپارشي وایي د چا پیدا کړی دي لا یوپول نه خا مخواوي به الله الله تاالله پیدا کړي دي په اننا ی کوون نو سرنګ اوړېدلې کېږ اوړې دې کېږي دوی د تههید نه کم خواې واړ وولې شو د نه وکیلیږي او قسم دی وقيږي قسم دی په وای نه وکیلي ویل کږي نه قسمې خبره ده یا رد دی چېرببه ان نهها اولا یقین دا داسې خلک دی داسېقومون قون دی لا یې نو ایمان نه را او قسم دی په وای نه د چې وي به یا ردېره به زما ان نهها اولای یقین دا داسې خلکې قوون خلک دی قوم ده لا يؤمنونه چیمان نرودی پس فح نمخ وارواتا انهم دو دوینا وقل او آیا سلام, سلام ده جدائی ده متارکه وی خلاصې خلاصی زان سلام علیکم پس خوفا یالمونان وزرده چی دوی با پویشی نی سلام متارکه زان تخلاص وقل سلام مخت وارو و سلام ورتوائبات وپساو کو یا لمنى زر وچ دوی بپو یشی سورہ دخان بسم الله الرحمن الرحیم حم م اللہ تعالی کوئی رد دی په مراد او مقصد باندې والکتاب المبین قسم دې په کتابه کار بیان کول کې باندې چې گواذې پدی خبره ان انزلناه یقینا چې موږ نازل کړی دا قران کریم په لیلته مبارکتن او شپه دې برکتونو والا کې ليله القدر اعظم د ورځې میاش چې کم خلک جماعتونو کې کی کینه وي شپه قدر مونګورو د بعض خلکو د شابان هغه شپه شعبان نه دی دا ټول علماء متفق دي چې دنه مراد دې ورځې کې هغه شپه ليله القدر چې واتوي حدیثو کې جرادي وي دا یې وشتنه تر نهشتمه پوری و دې تاسو تالاش کوی تیلیلت مبارکتن فشپد برکتنو والاکی اینا کننا منذیرین یقیناً منذیرورکون کیو پیها پا دیشپکی یو فرقو پیسل کیجی یعنی پا کتاب ملیکو کی کلو کار حکیمن چه حکمت والاوی عمران پا حکم کولو سرا من علی نازمونگ طرفنا اینا کننا یقیناً یو مورسلین لګون کې د رسول رحمتا دوجد رحمتنا مر ربک صاد رب تر اپنا انه یقینا الله پاک هو السمیع والعلیم هر څا اوري پارسه باندې کویا دی رب السماواتي رب دې د اسمانونو وال او رب دې د جسم کې وا ما بینهما اود می د دواړو کې کم سدی دی هغهم رب دې ان <مؤمنين> کو تم موقعین موقعین کچرت یې تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو نشته حقدار دی بندګۍ ثواب الله نہ یحیه جند کول کای الله و یمیت کول کای الله ربکم رب تاسو و رب آبائکم الاولین او رب مشرانو تاسو مخکنو لنبنو تاسو مشرانو رب غل او تاسو رب ماغلی بلهم پی شکل بلکه دی پا شکی دی یلعبون پا لوگو کی مشغول دی پر تقیب نو انتظار اکڑتو یوما داغی غرزی تاعت سماو چخکار بکڑی اسمال دی دوخانن پا لوگی مبین اخکار سرا یغشن ناسا پا طویب خلق لرا هادا عذاب دا عذاب دردنا کرے ربانک شف وی ایراب زمونگا لریکڑا انالعذاب زمونگ نعذاب ان مؤمنون یقینا من ایمان دادو انا لهم الذکرا سرنگ کی دیشی د پار نسیت آغستل سنگ بکی گی دوید پار نسیت آغستل وقد جا اهم او حال داچ راغ لیدی دوید رسول رسول پیغمبر مبین اختارت خبر کرونکے کارا پیغمبری والا معنی بیان کوم چې الله پیغمبر علی گلی دی تم تولو انو بیا دوی مخ در دی دي هغه پیغمبرنا وقالو او دی وی معلمون چې دته چا په دنه کړه دا مجنون ولې ونه دي ان کاشی بول عذاب یقینا ممبلر کړو عذاب قليلا لګو د هغه وخت انکم یقینا تاسو عیدون پیارا گرزی تاسو دیکو پرتا یوما نبتی شو البت شتا نپا آغا ورش چی نیول اکلو منگا نیول الکبر غت سخت نیولو کو انا من تقیمون یقینا منگ بدلاغست کن کیو ولقد پتننا او یقینا ازمائش کرو منگا قبلهم پا مخی دو دوینا قوم فراعونا قوم ده فراعون بانده و جاهم او راغلو اغویتا رسول رسول کریم عزت وعلا مصالح سلام اویلو ورطا ان ادو اویلو چرا خوشی کئی الیمات مانا را کری ماتا عباد اللہی بندگان دی الله تعالی چې جنو ورطا بیان کم اینی لکم یقینن زد تاصل را رسول امین رسول امانت داریم زان خبرینکم اللہ را لگلیم و اللہ تالو او نوعي ما كوي على الله <سؤال> فى الله تعالى بانده إني یكي ننزا آتیکم ما را غلده تاسوتا راغلهم تاسوتا به سلطان مبين فى الدليل اخكارة بانده فى موجز اخكارة وإني او یكي ننزا عزدو برد بي وربكم پناهي غوانا پرا بخلو پرا بستاسو سارا انترجمونی د دینه چې تاسو ما څنګه سار کړي پکاونه مې ولې و اې تؤمنو لي او ک خبره نمنه زمانه پاتزلونا نو پډډ شي زمان الله دې شي جدا شي زمانہ پدع ربه نو ضوي هو تل درب خپلنا او ان ه اولای قومن یقینا چې یو قومه مجرمون مجرمان جرم ته انکي ګناګار فاصری بعبادی نو تبوزہ بندگان زمہ لیلن دشپی انکم یقینن تاسو پسوا متتبع در تل کی دیشی دوی تاسو پس درزی وترکل بحرا او پریدت دریا او راہون ولا انہم یقینن دوی چوندون یو لحکر دی وڑوکه مغرقون غرکڑے شوی کم ترکو تیر پرے کودل دین سمر پره مانا ډیر پرے کودل دوی مین جنات ان ده باغونا او دچینو نا وا زورو ان او دپسلو نا وا مقامن کریمن او زاینا ایذ توالا ارسدی پاتش وان وانعمت او د خوشاله نا وانعمت کانو فیها پاکیه او د خوش سامان چی دوی پاگی که مزید که ونکی و نعمت خوش دل با و نعمتیل او نمتونه مانا خوش سامان کانو چی او دوی پیا پاگی که پاکی هیل خوش آلی که ونکی خوش آلی که ونکی مزید که ونکی کذالک دغشان وشو و او رسناها او پا تکلو منگت دغا باغونه و غیره قومن آخرین قوم بلتا وَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُوَ نُجَلَا وُنُقْلَ پَ دُوِي بَانْدِ عَسْمَانِ وَالْعَرْضَ وَوِزْمَكِ وَمَا کَانُو مُنْدَرِينَ او نو دوی مُحْلَدْ وَرْكَلِ شِوِيْنَ وَمَا کَانُو مُنْدَرِينَ او نو دوی مُحْلَدْ